Anem a començar amb el nostre informatiu uns minuts amb el, amb el regidor de l'Ajuntament de Palafrugell també amb Pau Lladó, que el tenim a l'altre costat del telèfon, perquè ens informi de diferents obres que s'estan fent a terme, diferents actuacions que s'estan portant a terme a Llafranc. Anem a saber quatre coses d'aquest tema. Pau Lladó. bon dia, benvingut. Molt bon dia. Pau, què esteu fent exactament amb aquest matinal que heu començat a fer a Llafranc? Bé, doncs a Llefranc estem fent una actuació en el carrer Pere Toscuet, que és el carrer que està per alhora del Francesc de Blanes, el passeig, i que és una actuació de mobilitat. Per tant, en aquesta actuació el que estem fent és ser una ampliació tàctica de la vorera, per tant, no estem ampliant eh, sense fer una obra, sinó a través d'una pintura al terra, estem ampliant la vorera, perquè allà hi ha molts serveis i moltes molts eh, i hotels, i a més a més estem canviant la direcció que abans era de doble sentit, del carrer Isaac Peral fins al passeig de Cipcela. Per tant, aquest últim tall que havia del carrer Montoriol al passeig de Cipcela eh, s'amplia doncs en forma unidireccional, unidirecció, diguem, del port, s'amplia des del carrer Isaac Peral fins al carrer Cipcela, que tot serà d'un únic sentit. Perquè la gent ens entengui, el carrer de Pere Pascoet és el que sempre s'ha fet servir durant tota la vida, que diríem nosaltres, per baixar cap a Llafranc. És la baixada, de fet. És la baixada, des de la farmàcia de Camp Mendieta fins aproximadament a la pasta. Mm. Aquesta serà l'entrada ja definitiva per entrar a Llafranc i enllaçar els que puguin fer-ho amb el passeig a Cipxela. Si no, doncs després hauríem de voltar per sortir. s'ha de fer per la part superior de, de Llafranc, per al vial, no? Correcte, eh? diguem-ne que aquest eh, ja ha baixat igualment, però sí que el que hem fet ha sigut doncs, ampliar eh, els serveis del Pere Pascuet, eh, fent aquest, una vorera més ampla, que si veieu eh, aquest carrer que fa de deixada, de la vorera més ampla queda a la banda dreta, que l'hem ampliat a través de pintura i unes quantes pilones posades de forma tàctica, i eh, a l'altra banda del carrer hem ficat tota la càrrega i descàrrega cada mateixa es concentrava en els finals del carrer Isaac Peral i el carrer Montoriol, que perquè us assidueu, és són aquests dos carrers que estan al costat del carrer Francesc de Blanes, que és el passeig eh, de la Franca, aquesta part antiga, diguem, de la passeig de que s'ha vist afectada a la Plaça Glòria. Per tant, aquests dos carrers, aquests dos carrers de, del carrer del carrer Montoriol, del carrer Montoriol, el carrer el carrer Zaparal. Uh, doncs, uh, hem tret tota la zona de, de càrrega i descàrrega. Uns, uns carrers aquests de, de Llefranc que han passat en poc temps, sobretot arrel del uh, tancament del Baix i Cicel·la, molt més trànsit del que, del que solien tenir abans, molts més vehicles hi passen, i són o eren carrers uh, doncs, estrets i amb voreres molt petites, la majoria d'ells. Clar, el fet és aquest, no? que ser les voreres tan petites, nosaltres el que hem fet ha sigut el següent. Uh, com que aquest ventent de, de pujada que havia del carrer Montoriol fins al eh, carrer Xaloc i al carrer Isat Paral, com que aquest batent de, de pujada eh, hi havia molt poc trànsit, el que hem fet ha sigut doncs, vehicular des de tota la baixada de Llefranc, conservant aquest carril de direcció al port, però sí que hem ampliat la vorera i hem posat l'esona de càrrega i d'escàrrega que hi havia al final del carrer Isat Paral i al final del carrer Montoriol a, al costat esquerre del Pere Pascuet, perquè allà hi ha bastants hotels, eh, hi ha bastants negocis, i el que volem és, sobretot, alliberar al final de l'Isabaral i el Montoriol, que estan a tocar la platja, alliberar-los de càrregues i descàrregues, perquè al final aquests són carrers que donen accés a la platja, que a hi ha moltíssima gent, i que hi ha hotels, apartaments, doncs, que amb les boleres estan estretes que hi ha no podien sortir incomoditat. Per tant, eh, ja també és una cosa que, que ens han fet arribar bastants de bastants de negocis en els últims anys que, que s'havia de lliberar aquesta zona de cotxes cop final, el que havien de fer era aconseguir un espai que perquè la gent pogués accedir a la plaça i als negocis caminant tranquil·lament i ja és, en el, que, ja és en, el que, en el que ens hem centrat. I tenim unes vorelles eh, molt, molt, molt estretes, la majoria fan entre 50 i 70 centímetres. Ara, en aquesta del carrer Pia de Pasquet, a la banda dreta, hem passat d'aquests 50-60 centímetres a pràcticament dos metres, perquè el que volem és eh, doncs bé, que la gent vagi en comoditat, que la gent vingui llafant tranquil·lament, i que serem que tenim un poble mariner amb vorelles estretes que, bueno, que que correspon doncs, a, doncs a una realitat històrica de Llafranc, i a aquí mantenint l'essència, fer-ho molt més còmode per la persona que ens ha vingui a visitar i també per la gent de Llaacfant. Molt bé, doncs no sé si és això definitiu ja per Llefranco i hi haurà més canvis en, en un futur més immediat. Aquest eh, pas que el que hem fet eh, des del carrer Isaac Peral fins al passat Giip·ela, és definitiu. Llavors el que estem fent també i ho hem de cal de valorar i ho hem de quedar també de comunicar, és el fet que el carrer Pere Pasquet, eh, aproximadament, Um, tot el que és uh, fins a, a tocar el, el, el carrer Xalot, doncs també el carrer Xalot o el carrer Pastor, estem acabant d'estudiar a veure um, si també es pot fer la mateixa situació. El, el, el que nosaltres volem és ampliar vorera, que la gent pugui caminar tranquil·lament i a partir d'aquí tots aquests serveis de càrregues i descàrregues que estan en aquests carrerons que donen accés a la platja, treure'ls a fora i estan atents a les necessitats doncs, que hi hagi departaments, hotels, etc etc. Per tant, eh, el que nosaltres estem buscant és analitzar-ho molt i molt bé i si és factible, que sabem que si és factible serà molt millor, doncs a partir d'aquí fer-ho. Eh, aquesta torça que hem fet és definitiva i nosaltres estudiarem a veure si la part del Pere Pasquet eh, que va des d'Isaac de Parau al carrer aproximadament Pastor, eh, doncs veurem a veure si també es pot fer de forma unidireccional. Si és factible, mirarem de fer-ho i mirarem de comunicar-ho encara millor. Uh, és una activitat, diria jo, Pau, més, més amiga dels, uh, dels peatons que dels cotxes. Has convertit de franc una mica en això? Bé, bueno, és una manera de que els accessos a les platges i que els hotels i restaurants de la zona doncs, uh, siguin més acollidors. Uh, no diguem no, no estic parlant del negoci, sinó que estic parlant de l'entorn. Que sigui molt més acollidor i que puguin dur a terme la seva activitat d'una forma més tranquil·la. Al final, tots el que ens agrada és uh, passejar tranquil·lament uh, pels llocs, anar, quan anem a licitar, i, ens, uh, i sempre tots els estudis indiquen el mateix, que el poder passejar i el poder uh, uh, transitar uh, peatonalment per les zones, uh, el que comporta més uh, és um, que la gent gasti, que la gent esmini més els negocis per poder comprar, que la gent vagi més restaurants. Volem fer un lloc tan amable. Tenim l'objectiu de fer una població, per la Progell, i uns nuclis amables. Al final, amb l'obra del passeig de Franc eh, va quedar palès que la gent pot caminar tranquil·lament per allà. Totes les poblacions de costa també estan fent que la gent tingui espai per caminar. El que estem buscant és que la gent pugui continuar venint en cotxe, perquè pot continuar venint en cotxe, òbviament, però que totem d'uns espais segurs perquè la gent doncs, pugui transitar a peu per a llar franc. I, I que aquesta activitat econòmica doncs quanta més gent vingui millor i quan de més eh, segura i còmode se senti la gent anant a peu, doncs encara millor. Hem parlat d'una estona amb en Pau Lledó, segon tinent d'alcalde, regidor delegat de Serveis Municipals i Brigada, Regim Interior i Mobilitat, sobre aquestes actuacions a Llafranc. No sé si hi ha alguna cosa més que ens volguessis explicar de Llafranco del municipi Pau amb, amb el dia d'avui. De del municipi que, que bé, que mica en mica anem tornant a, a la feina, Tenim unes àrees de, de, de territori que, que s'hi estan posant, que, insisteixo, que tots aquests edictes i, i, i lleis que surten al BOE que són, que són de, del govern espanyol, de que es fa ens anem adaptant i a partir d'aquí doncs, uh, anem fent feines. Des de l'àrea de serveis, per exemple, ahir vam entrar com pràcticament, ahir dilluns, un centenar d'incidències que, que han anat succeint uh, per Palafrugell les últimes setmanes però la Fosèrica Inútil és les últimes setmanes. Per tant, ens anem posant mica en mica al dia. Aquest peron és evident que, que s'ha deixat de fer moltes coses per, per causes superiors, però ens anem posant dia a dia a la feina. Per tant, a poc a poc anirem fent, anirem restablint una, aquesta normalitat i anirem arreglant aquests carrers, aquestes herbes... Aquests, doncs, també hem tingut pluges que afortunadament només han afectat uh, caigudes d'arbres que no deixen de ser preocupants però afortunadament hem tingut de lamentar més enllà de la caiguda dels mateixos, mateixos arbres i que nosaltres anem treballant per restituir-nos i, i per encarar aquesta normalitat també sabem que les platges doncs, uh, doncs, uh, a causa del temporal uh, Llefranc i Tamariu han quedat fetes una mica un gromo, el que és la, la part de la sorra doncs també anem, eh, anem treballant, ha tornat una mica de sorra a tot el que són aquestes sales de calella que, que el temporal Gloria ens els havia tret i ha anat retornant a poc a poc. Per tant, mica en mica doncs ens anem acostumant a un 2020 una mica accidentat i ens eh, intentem estar sobre. Per tant, eh, pas a pas anirem fent coses i s'anirà veient molt més perquè al final, com deien, hem tingut aquest parem per aquestes dues crisis, la primera meteorològica i la segona sanitària, doncs, que hem tingut aquest 2020. Doncs esperem que aquí s'acabin les crisis ja per aquest any i que ens deixin una mica tranquils. Uh, sí que pos... sí, un <laughs> Posarem un a Sant Sebastià i a Sant Martí i a Santa Margarida, perquè si no s'enfaden entre elles i després hi ha problemes. Uh, Pau, una abraçada ben gran i ho deixem estar aquí, però t'esperem ben aviat per tornar a explicar coses del nostre municipi de la feina que esteu fent. Per una abraçada a tots i cuida-vos.